Ти до мене прийдеш рано, коли зійде тільки сонце, коли тільки стане сходить, разом з ним і ти прийди. Тільки жайворонок в небі заспіває пісню ранку, я й тебе почути хочу, разом з ним ти заспівай. Сам прокинусь я для співу, я співатиму про сонце, і про жайворонка в небі, Спів співмі буде про вас трьох. Як потопить вечір сонце, спини жайворонка пісню, І тебе у мене візьме, спів мій слізьми забринить. Але цілу ніч до ранку мені буде снити сонце, Чутись жайворонка пісня, і вижатимешся ти. 1922 -й.